Bismillahirrahmanirrahim Allahumma 'allimna ma yanfa'na wa anzilna bima 'allamtana wa zidna 'ilma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul ul-uqdati min lisani yafqahu qawli Subhanaka la 'ilma lana 'ilma 'allamtana innaka Združit se sa ajetima uzvišeno kazova Đeli Sure i Jusuf jer ćemo ako Bog da govoriti o poslaniku Jusufu Alehi <clears throat> Više razloga zašto sam večeras odlučio da govorim o Jusufu Alehi Salamu a prije svega ili glavni razlog Te odluke jeste što je Jusuf a.s. bio poslanik koji je odolio svim tujnaluškim iskušenjima i ono što je ostalo kao najveće iskušenje umeta Mohameda a.s. To je jedina kuranska ili jedino kuransko kazivanje koje je sabrano na jednom mjestu. Sva ostala kuranska kazivanja, ne kuranske priče, već kuranska kazivanja, sadržana su u više poglavlja, u više sura, a kazivanja u Jusufu, salamu, koji su u Kuranu spominje na 26 mjesta, 24 puta se spominje u Suri, koja je prozvana po imenu Jusufu, i samo još dva puta na dva druga mjesta, u Suri En'an i Gafir. Kazivanja koje govore o Musa, a.s., o Isa alaih selamu, Ibrahimu i ostalim poslanicima mogu se naći skoro, skoro u ponovljenoj verziji na više mjesta. Zašto je baš Jusuf alaih selam taj o kome uzvišnija Allah azza wa govori na jednom mjestu u suri Jusuf? Zašto je Allah azza kada je poslaniku bilo najteže kada se krva vraćao iz Tajifa Kada je stao u hladu drveta i zamolio Allaha Čelešanuhu da mu pomogne, kada je predočio Bogu svoju slabost, zašto je baš tada Allah Čelešanuhu wa Čeleđelaru objavio Muhamedu ovu suru neizmjernično, na putu iz Tajfa? Zašto je baš Allah Čelešanuhu wa Čeleđelaru objavio suru Jusuf Muhamedu u onoj godini koju poslanik s.a.v. prozva godinom tuge? U onoj godini kada je izgubio svog fizičkog zašteka Ebu Taliba i njegovog Kamiđu i u istoj godini kada je izgubio svoju dragu Hadidžu. Kada je ostao bez svoja dva najjača oslonca, tada je poslanik s.a.v. kao insan, kao rob, došao tako teško iskušenje i zamolio Sallahu Allahu Azza ođel za pomoć a Boga mi i za svojom kako mnogim u festiri kažu najdražom ženom pustio i suzu tada uzvišnji Allah Azza ođel posla Meleka Džibrila nje kaže o la hadidje, nemoj plakati za Hadidžom Hadidž je u dženetu u kasru od zlata Hadidže u Dženetu u kasuo zlata. Ona za kojom ti plačeš o Allahov poslaniče. Ona se nalazi u dvorcu u kome nema umora, u kome nema briga. I na žalostu Muhamede. I na žalostu Muhamede. I tada Džibril, alejselam dože dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže Es Esselam, Jukriuk, Selam Drugim riječima Onaj koji je Selam Uzvišni Allah Azza wa Đal Jer jedno od njegovih imena Jeste Es Od njega ti prenosim Selam Da se ne, za, ne žaloši za Hatidžom Jer zaista Hatidža je Već u dženetu Te godine Uzvišni Allah azza wa džel Objavljuje Muhammedu alaihi salam Ili spušta suru Jusuf Kada je postanik sallallahu alaihi vasallam Otišao na miarač I kada je bio na trećem nebu Kaže vidio sam Kerim ibnul Kerim ibnul Kerim Plemenitog koji je sin plemenitog Koji je sin plemenitog Vidio sam Jusufa alaihi salama koji je sin Jaakuba Aleyhisselama, koji je sin Ishaaka Aleyhisselama, koji je sin Ibrahima Aleyhisselama. Nije rekao, vidio sam, sam Jusufa, nego vidio sam plemenito koji sin plemenitog, a Jova je sin plemenitog, Sedo Ibrahima Aleyhisselama. To je taj poslanik Za koga je upitan jedan od ehlu selefa, ko je bio lepši? On ili Muhammed alejhi selam? A kaže on je odgovorio hadisom božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je alejhi selam da alejhi selamu dato pola dunjala dunjalu štelepote. Kada bi se svetoj naluške lepote spojile. One su mogle da se vagaju sa lepotom Yusufa alejhi selam. Ali kaže, kada bi se sve dujnjaluške, u stvari kada bi se poladu njaluških repota, šatrel džemal, kada bi se poladu njaluških repota spojilo, to bi mogla se vaga sa repotom Jusufu alaih Ali kada bi se sve dujnjaluške repote spojilo, ne bi moglo da se vaga sa repotom Muhammedu alaih selama. I kaže u komentaru, s time što je repota Jusufu alaih selama bila fitnet smutna za žene a ljepota Muhammeda a.s. to nije bila. Jer je njegova veličina, njegova čast bila iznad ljepote. I onda ljepota se utapala u ono o čime je postanik san Allahu a.s. počer počašće. Ja sam... Na predvom predavanju ne bih želio da se ponavljam govorio neke stvari o Jusufa a.s. zato što sam morao da ga ovaj, da povučem paralelu između njega i Adam a.s. pa ne bi iste ovaj citate da ponavljam, ali ću kazati ono što je neminivno što se veže za slučaj kada je Jusuf a.s. usnu vidio da mu se poklonilo 11 zvijezda i sunce i mjesec što se kasnije uspostavlja za 40 godina kasnije da su mu se poklonili roditelji to sunce i mjesec a 11 zvijezda jesu njegova braća oni koji što, i zavisti koji su iz ljubomore e, otlučili da pogube Jusufa Alehi Sela. mnogi postavljaju pitanje da li je moguće da li je moguće da tolika ljubomora bude kod nekoga ko je poslanik i zašto Jakub Alehi Sela je li on vi dobit je li on znao šta će se dogoditi njegovom sinu Kaže Yusuf alejselam kada ispričao o svom odsustvu usnjo u snu nemoj to pričati svojoj braći nemoj to pričati svojoj, svojoj braći Mi u šerijetu draga moja braće i cine ne da kako imamo potporu da neka da nešto što je valjano, nešto što je vrijedno, nešto što vrijedi, nešto što što je drago Allahu nešto što radio ima Allah azza moramo raditi tajno Moramo raditi tajno kaže poslanik alaihissalatu wasalam ista inu hawadikum bilkit man obavljajte neke vaše potrebe nešto što vama treba, tajno zašto? zato što kaže poslanik sallahu alaihissalatu wasalam za svaki Allahov nijemet ima neko ko zavist osjeća prema tome a zavist znači željeti da nestane od tvoga brata ono što ti ne imaš a on ima ili blagodat kojima Allah Đelešanu podario ti želiš da je više nema. I zato je svim e, ispravno Jakub Aleyhisselam zatražio od svog sina da ne priča, da ne priča e, svojoj braće što je usnio. I kaže Jusuf Aleyhisselam Inni rej tu. A u svim ostalim mjestima, na svim ostalim mjestima u Kuranu kaže se Inni era ili Inni era, Anni ezbaug. Zašto, kaže Mufa Esriš, zašto se Jusuf Aleyhisselam ovdje izvaja od ostalih? zato što kažu usnio je sin san a on je bio maloletan ali je njegov otac također poslanik znao da je to hak znao je da je to hak i zato mu je savjetovao da je ne ispriča svoje braćišta je usnio i usnu kao boši poslanik Alehi Selan vjerovatno baš zbog toga što nije bio punoletan i vjerovatno Što nije svati ozbiljnost, da? Kaže ono što nije smio da kaže, što nije smio da kaže svojim braći. Za posledicu svi znamo, stalnim se dogodilo, što se dogodilo sve dok nije pao u robstvo, posle toga dok nije postao ministar poljoprivrede u državi koja se smatra majkom Dunjala, Egiptu. Selo draga moja braćo ukazuje da ono što je posla, što, što je uzešnje Allah azza wadzal rekao svojim poslanicima i u snu da je hak. pa čak i prije njihove objave jer i je Muhammed ta lehi salatu vesselam sprema za onu pravu objavu u snu i to je bilo poput osvjeta zore kako kaže Aisha radijallahu anha radha prije dolaska Džibrila i zato svi se slažu da je Muhammed ta lehi salatu i prije i poslije poslanstva govori o hak. Kaže jedan, kako, kako navodi islamska ulema, e, pisac, ili putopisac iz sirske, kada bi Mohamed danas živio među nama, dao bi rešenje za svaki problem koji imamo. Nevjernik, onaj koji Negira Allaha na način na koji ga negira On vjeruje u Boga na način na koji vjeruje To je neispravno Dao bi rešenje kada bi živio sa nama danas U 20. stoneću Pošto ovo je u 20. stoneću da bi rešenje za svaki problem koji imamo Šane Egipatska vlada svoga Novinara nekom zvaništnom simpoziju Simpoziju u Njemačkoj I razgovora sa Šwabskim, eh kaže ovaj musliman, subhanallah, musliman. Kaže nas je islamu on zadio. Naš je islamu nazadio. A ovaj ga slabo pogleda, kaže pođi za mno. Pođi sa da neke bolnice i gdje je bila operaciona sala, Na vratima je pisao hadiju zbožijeg poslanika koji se tiče jela kod vjernika gdje kaže da je jedna trećina za hranu jedna trećina za vodu jedna trećina za, za, za dušu. To su švabe našli zashodno da im bude parola ono što će i uvijek postjećati kako da se ponašaju. I upitao je ovaj švabo, muslimana. Jel znaš ko je ovo rekao? A kaže on mrzovoljno, kaže nas poslanik Muhammed. Znate šta mi ovaj odgovara? Kaže mnogo me žalosti što Islam sa svojom dušom živi na zapadu, a sa svojim tijelom na istoku. Vjerovali je ne to tako jeste? Mnogo me žalosti i čudno mi je što Islam za svojom dušom živi na zapadu, a samo mu je tijelo ostalo na istoku. I mi ćemo danas vidjeti na zapadu da se mnogi pridržavaju načela i principa Islama, posebno u poslu. U Emanetu su mnogo odgovorniji, a to je ono što smo prvo prihvatili, to je onaj misak između Adama a Lehi Selama i Allah Azzaođan. I to smo prekršili. Oni ga se toga pridržavaju. Žeže, čudna je stvar, čudna je stvar, da se mi na zapadu više pridržavamo duha, ruha Islama, nego vi na istoku. Kod vas se samo tijelo ostalo. Mohamed Ali svoje vremeno, kad je upitan, kad je porazio jednog od svojih najžešćih protivnika na ringu i dolese mu novinari i pitaju ga možda je tvoj dan danas najveći možda si danas najsrećniji možda je nikada bolje ništa u životu učinio nisi kaže ne najveća moja sreća na dojnaluku koja se ne može mjeriti sa ničim dojnalučkim jeste onaj dan kada sam spoznao Allaha Azza wa Džel onaj dan kada sam postao musliman Jusuf Alehi Selam oliče nepote oliče nepote koji je došao u tako teškom iskušenju Gdje napada žena i pritvoren je, pritvoren je žena onoga koja vlast ima, žena koja vlast ima, a on jadnik, miskin, fehtir, bez ikakve podrške ima samo jedno rešenje, da se ostaline Allaha Azza wa i kaže uzvišen je Allah Azza wa Da ju sufalejih selam podario rešenje zato što se bojao Allaha azavodjal zato što je kod sebe imao takvaluk i zato što je kod kod sebe imao strplivo sabur. To su dva razloga koji su spasili Jusufa alejih selam. I ona tada dolazi Jusufu alejih selamu i kaže mu: "Oh, nema lepših oči od tvojih." Znate što govori Jusuf alejih selam? Prvo što će suriti kada presedim na Ahiret Jesu moje oči Keže nema ništa lepše od tvoje kose Keže prvo što će opasti Sa mog tijela jeste kosa kad umrem Kada preselim Kaže nema lepše ništa od tvojega tijela Subhanallah Kaže Jusuf Ale i Selam Prvo našto će crvi nasrnuti kada budem presedio na Ahiret Jesu moje tijelo I ona tada onog svog kipa, onog svog idola koga je obožavala prekriva da ne bi vidio njenu sramotu ona je svesna bila toga i kada upita Jusuf a.s. što to činiš što to činiš Kaže stidim se bojim se da uradim nešto pred svojim božanstvom Jusuf a.s. kada rekao tražiti utošte kot Allah azza u ga zaštiti pa zar ona može tražiti zaštitu odnosno čuvac se da je ne vidi idol da je ne vidi kip koji ne čuje koji ne, eh, koji ne vidi koji ne može koristi, koji ne škodi i tako dalje i tako dalje a onda počini bud a onda počini blud a uzvišeni Allah azza u azza u dželga vidi magdaj i tada iako je ona kako stoji u predaji, kako stoji u kuranskom majetu, ne kaže agleka, je znači agleka zatvoriti vrata i zanemariti. Dakle, ona je pritvrdila da li su svaka vrata zatvorena. Ebbab je množina, što znači da je ustup ale i selam morao najminje proći kroz troje vrata. Sva su bila zaključana, ale, ale li jaqin. Sigurno je pritvrdila da li su vrata zaključana. Sigurno. Međutim, Allah džalle šanuhu ve džalle jalaluh učinio kada Yusuf pošao od nje pokušao se branio, ne pokušao da ga udari. I kada se uhvatila za njegovu košulju, Allah džalle šanuhu ve džalle jalaluh učinio da se vrata otvore men yattaqilla yaj'aluhum akhraja. Onaj koji se boji Allaha azza ve džal, Allah mu da izlaz. Yusuf alejhis salam. Yusuf alejhis salam ovdje je zaista on nije ko ima Allah džalle šanuhu ve džalle jalaluh izlaz i kod njega kod Jusuf i Selama poznate su takozvane, kako mu, fe, mu festini kažu tri košule košula Zulma surovosti nasila to je bila ona prva košula koju su braća Jusuf a.s. poslala njihovom ocu koji je zbog te košule oslijepio kada je vidio krvavu košanu u kojoj su koju su oni svlačili ili skimali sa justu, i Selama, kada su ga bacili onaj bunar, i kaže Jakub, Falehi Selam, kakav je taj vuk koji je pojel moga sina, a koji nije oštetio njegovu košulju. Košula jeste krvala, ali gdje su tragovi? Gdje su tragovi? Jer vi ste rekli da ga je vuk pojeo. Nisu rekli da ga je vuk napao. Nisu rekli da ga je zvjer napala, nego da ga je pojeo što znači da ništa od njega ostalo nije kako je moguće pitao njih da životina pojede moga sina a da ništa na košlju, od na košulju od nema mimo ove krvi zara je ona toliko pametna zara je toliko mudra da je prije nego što je pojela moga sina uspela da mu svači košulju da ga oslobodi košulju pa onda da ga, da ga pojede i tada je, tada je Agub bale i selam Zbog tuge i žalosti, zbog ljubavi prema svom sinu, koji je bio fizički, kako kažemo u festini daleko od njega, samo 17 kilometara. Plakao, toliko je dugo plakao da su mu oči od tuge pobijelile. Oči od tuge pobijelile. I tada on usnije sam, vidi džibrila, odnosno vidi meleka smrti i pita, o, ja melekul maut, šta je sa Jusufom? Da li si mu uzeo dušu? Kaže, melekul me oto odgovara Jakubu, ale selam, da mu nije uzeo dušu i da mu Allah rekao da mu neće uzeti dušu sve dok se na Dunjaluku ne sastavi sa svojim otcem. Sve dok se na Dunjaluku ne sastavi sa svojim otcem. I kada se sastavio sa svojim otcem, kada se sastavio sa svojim otcem, kaže Jusuf, ale selam, o oče moj, Pa zar, si toliko žalostan bio za mnom? Ako se ne sretemo na Alku, srećemo se na Ahiretu. Kaže, vallahi, nisam plakao zbog toga, već sam plakao, bojao sam se da ne promjeniš vjeru, pa se nećemo vidjeti ni na onome svijetu. Zato je moja tuga tolika bila, zato moj obu ne je. I druga košulja koja se spomnju, koju mu feseli spomnju, jeste kaminsulberae, košulja koja je dokazala da je Jusuf a.s. čist grijeha, da on nije pokušao da počini blud, to, to je posvjedočio Allah a.s. neuzubila, to je posvjedočio iblis. Možete da znamiste, je iblis ti to posvjedočio. Nije smio da kaže laž. Jer u ajetu koji govori o ovome, kaže uzvišenje Allah a.s. da je on, min ibadina muhlesin za Jusuf a.s da je on od naših pokornih robova, a što kaže Iblis, kalefe me isetike le aguvijene humeđuna in, illa i badeke minumun muhnesi in. I tako mi tvoga dostojanstva sve i zavesti, koga neće, koga ne može, ono ako je iskren. A justu fale i selam je otiskreni. Jer da ga je zaveo, on bi počinio ono, našto ga je nagovarala žena Aziza. Ali ga nije uspio zavesti. I Iblis svjedoči, da je Jusuf Aleyhisselam čist. Subhan Allah. Možda kako su poslanici bili. I zaista uzvišli Allah Azza wađan. Slav je ono, ono što je zubde. Slav je ono što je kruna morala. A možda takvim je bio Jusuf Aleyhisselam. Jer zamislite njegov život bez oca. Tako težak, tako naporan. E, mnogi, mnogi historičari ovo povestuju sa životom Muhammed Aleyhisselama. Jer Muhammed Aleyhisselam kada je došao na Donjaluk, nije vidio svoga oca. Otišao na Ahiret prije toga. Pa tako mlad, kada je majke otišla da posjeti mezda njegovog oca u, ovaj, u Medinu i na povratku, i ona preseli. I Mohamed samo bio samo sa svojom majkom u šestoj godinje života. U šestoj godinje života. I bila još njihova hadima, njihova sluškinja koja je služila u Mejmen. I kada je preselila Amina ali, kada je preselila Amina Boži poslanik je sa tom Robinjom bio prisiljen da on iskopa mezar svojoj majci nedaleko od Medine i onda se okrene ovoj ženi koja je bila sa njima umejmen i kaže ti si moja majka postije moje majke ona i koji je Allahu dželešanuhu džele najdražiji onaj koji je Allahu dželešanuhu va džele dželenuhu najbliži ostaje bez oca prije rođenja i u šestoj godini bez majke. Umjesto trebuje da kaže ja ebe ti oče moj on je rekao ja o rabbi o gospodaru moj i kažu mu fesori, to je razlog zašto je Allah dželešanuhu njega ostaje bez oca. A Jusufa lehi selam Poslanik, tako lijep, tako vičan, oči njegovog rojitela oca su iskapale za njim. I jedan i drugi su bili lijepi. I jedan i drugi su bili uvijek, kako kaže pojedina islamska ulema, oni koje narod volio da vidije. One koje narod volio da vidije. I jedan i drugi su bili ono što je kod nas, što nama najmajnje, najmajnje, ili ono što mi najmajnje posjedujemo. To jeste, mnogo pričamo, a malo po radimo. Bili su u sve, bili su kudve, bili su uzor, kako Jusuf alehi selam, kao simbol morala. Hajmo danas načimo jednog mladića koji će doći u tako teškom iskušenju da ga pozove žena, koja je časna do tada, koja poštena proštena do tada bila, koja je zato Džemalvan Mansed, koja je, mensir, koja je iz, jako lijepa iz časne polise, ne bludnica, ne ona koja je nemoralna, nego ona koja je časna i da on kaže, innihavullah ja se bojim Allah azza wa džel. gdje su takve naše sreće danas gdje su takvi naši naša braća danas pogledajmo Jusuf a.s. pogledajmo Muhammed a.s. neko će kastu oni su bili postanici, jesu a ko nama da bude kudve ko nama da bude usve ko nama da bude uzor ako neće oni Ebu Bekr Sidik 30 mjeseci je bio halifa i za sebe kada je presilio na Ahiret nije ostavio kako kažu historičali wala dinaren, wala dirhema. niti dinar niti dirhem niti zlatnik niti nešto srebrano ništa Umar ibn Khatav, radjallahu anhu horda. Dolazi mu žena i kaže, o, halifa, daj nam, kupi nam jedan kolak, nešto slatko. Kaže, od čega? E, halifa, pazite, umar ibn Khatav, radjallahu anhu horda. Nema para, kaže, od čega? Pa kaže, pa ti kao halifa, ti kao prvi čovjek umeta, nemaš ništa. kaže umar radijallahu anhu varda ako mi dođe nešto od novca velika je kriza u državi moram to usmjeriti prema bejtul malu i kažu da je tada umar ibn hatab radijallahu anhu varda i jeo samo zejtin lice mu je pocrvenilo kao mjesec od zejtina i govorio je kako ono kod nas kažu, grču krijeva, crijeva, je li tako? I to se kaže, čulo se to ili nečilo, udaro je sebe po stomaku, vallahi nećeš probati meso dok se svako dijete u ovom carstvu najede. Dok se svako dijete u ovom carstvu ne najede. Usman ibn Afan, pazite, nećemo uzimati samo usve, ili samo kutve, ili samo uzor, ili samo da se e, posivamo na poslanike, no i na one poslije poslanika opremio je vojsku za bitku čitavu vojsku i zato mu garanto garantuje dženet drugi put hiljadu deva sa všenicom, sa ječmom, sa hurmama sa svim onim što je neophodno za stanovnike Medine poklajna poklajna Medine Lijama pa otkuplio onaj bunar za kojim opet poslane garantuje dženet ali je radijalahu anhu orda dolazi ulazi u mihrab noću kada nikoga nema kaže uhvatio bi se za bradu I rekao bi do njaluče do njaluče. Dale od mene. Čak toliko je nastojao da da pobegne do njaluče, tale tuk thalasan. Tri puta sam te razveo. A u Islamu, kada se dođe do razoda braka tri puta nema pravo povratka. Što znači do njaluče do njaluče? Nemaš prava kod mene. To je govorio, govorio Alija radijalohan horda. Neko će kazati, to su Hulufa i Rašidin, to su oni čija djela jesu sunet Božeg poslanika i mi ne možemo njih kopirati, zato što poslanik sada Allahu alaihi wasallam kaže Alaykum bi sunet i da sunete Hulufa i Rašidin. Na da slijedite moj sunet i sunet mojih pravidnih halifa. Jeste, i trebamo to slijediti. Ali, ajmo malo dalje, oni koji nisu bili Hulufa i Rašidin, Umar ibn Abdullaziz, Ostavio je 15 sinova iza sebe. To je onaj peti Hulefaj Rašidin za koga mnogi kažu da je peti Hulefaj Rašidin koji je emevijski halifa bio na vlasti od 99. do 101. godine. I pitaju ga šta si ostavio svojoj djeci? Kaže, ostavio sam im takvaluk. Ako dobri budu, slijedit takvaluk. A da si im ostavio i metak. Da su dobri, oni bi taj metak iskoristili u dobru. Ali ako nisu dobri, ne mogu im ostaviti nešto što mogu iskoristiti na masijetu, na griješenju. Samo to sam im ostavio. Halit i mi velit, radijallahu anhu vorda, ostavio za sebe samo konja i sablu. Samo ono sa čime se borio na Božjem putu. Ništa više. Salahudine jubi, kurd. I jedan od razloga za što se Kurdi danas najviše tuku, jeste što kod Kurda koji su muslimani nema fakcija. Svi su jedno. Svi su ono na čemu je bio postanik san Allahu alaihi Oni koji su muslimani, među njih, od njih je bio e, Ibn Tejmije, Salahudine jubi, danas buti. I kaže, i kaže, e, Salahudine jubi, Govoreći o ovim stvarima Ome što su ovi ranije govorili U pitanje Zašto nikada ne vidjeli, nismo te vidjeli Nikada te nismo vidjeli nasmijalno Keže ko će se smijati A Bejtul Magdis je kod kršćana Ko će se smijati A izvorište Božje objave je kod kršćana I on je taj Koke je Allah Džadešanhu obrodovao time da on bude onaj koji će osloboditi Bejtul Makdis a gdje je danas Bejtul Makdis opet nije kod nas imali osmjeha na našim licima mnogo više neko salaudine jubije mnogo više pa ga pitaju ej, emir vođa onaj koji oslobađa ostaba, kuc nije imao kuće kaže pa zar je mogući da ti kao emir nemaš kuće kaže jeste šta će mi kuća ja tražim kuću u šehadetu ne treba meni dujnaluška kuća ja je tražim u šehadetu a šti će dujnalu kada zvon dovoljno mi je sedlo na moga sedljenika I'm sorry, Salahudine Juliban gdje su danas ti gdje su danas oni koji kada kane nevina krv u Palestini makar da ih to uznemiri nije vjernik nije potpuno kimana nije od nas onaj koga briga vjernika ne brine nije od nas onaj koga briga vjernika ne brine dragi brate ako je Ebu Bekr bio uzor u svemu umar Usman Alija i ostali koje sam sada spomenuo jer je tada kažu za umar bin Hatabara govorio o svojoj porodici ljudi gledaju na vas kao što ptica, grabljivica, gleda u meso, gleda u svoj plijen. Ljudi gledaju u nas, ali se mi ne ponašamo kao što se oni ponašali. Mi se ne ponašamo kao što se oni ponašali. Vjerovali ili ne, nije islam niti samo učenje Kurana, nije islam niti samo post, nije islam niti samo zekat, nije islam niti samo hač, Islam je, dragi brate i cjena na sestro, raditi po ono što Kur'an zapovijeda i slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem Nama takvi vjernici trebaju. Mi imamo teoretičara, ali nemamo oni. Nemamo oni koji su zaista nastojali, koji su zaista nastojali da budu oni koji slijede ono što znaju. bukasim džuneji dolazi negov šeji negov učitelj i kaže oje, oje kasime. idi i današnje održi vas predavanje ljudima kaže vallahi čega, najviše čega se bojim jesu ajeti tada je citirao tri kuranska ajeta jesu ajeti koji govore o onima koji ljudima govore a sami ne rade po tome a sami ne rade po tome I na taj način je pokužao da umoli svoga šeja da ne traži od njega da vazi ljudima. Došao je kući i Allah džele šanuhu va džele dželanuhu podari da te noći saji na san i vidi poslanika sallahu aleyhi wa sallam gdje mu poslanik aleyhi selam kaže da treba da vazi ljudima. I sutra dolazi svom šeju i prije nego što je stigao ko njega kaže mu šeji zati nije bilo dovoljno ono što sam ti ja rekao. Nego tražiš izol od postanika. Ovo se zove ferasetul mu'min. Ovo se zove zove proničivost vjernika. Onaj koji kada se približi Allahu dželle šanuhu kada postane blizak Allahu dželle šanuhu ve Allah učini da on vidi njegovim vidom. I tada dolazi. i tada dolazi nevjernik koji se stavi imamu lepo se dotjera dobije chehre vjernika i samo dođe da upita ovog e bu kasima kakvo je stanje onoga ko ima feraset kod sebe i postojimo nekoliko pot pitanja znate šta mora odgovara Allah dželešanu ve džele džalaluhu ga inspiriste kaže mu prvo reci ašhadu el la ilaha illallah vana Muhammada rasulullah prvo privati islam pa onda me pitaj to nije ga poznavao nije ga nikada ranije vidio ali pazite i zaista i zaista kaže poslanik san Allahu alaihi wasalam etaki ferase tal muhamin boj se proničljivosti daleko šeznosti, sežnosti vjernika zašto? zato što vjernik Allah mu daje takve bešarete on nema objavu, nemoj njego da pomisli da on ima sada objavu on nema objavu ali mu daje takve bešarete da osjeti šta vrijedi šta ne vrijedi šta valja, šta ne valja, šta može, šta ne može kao što je svoje vremeno jedan alim medijine je govorio valahi, nikada mi se na dojnaluku nije dogodila ni jedna stvar Nikada mi se na Donjaluku nije dogodila ni jedna stvar da prije toga nisam tu stvar vidio osobno. Skromanali. Zašto? E to je, to je taj ferasat vjernika. To je ono što su imali poslanici. To je ono što je imao Abu Bekr. To je ono što je imao Umar kada je rekao vođije vojske ja Sarja Džebel, Džebel drži se brda, a bi on njega preko hiljadu kilometara daleko. To je ono što imaju pravi, odani, iskreni Allahu, pouzdani vjernici. Stoga, draga moja braćo, zaista moram uzeti pouku iz ovoga. Zaista moram uzeti pouku iz ovoga. E, ne mogu da da se još malo ne vratimo kod ovog poslanika o kome danas govorimo, Jusuf, Alej, Sela. i znate da on bio ministar, da su kod njega bile, što kao, ono kažu, to bi vratno da došlo ministar privrede, financija, ali kod njega bio i njovac, sve ostalo, i kažu, jedan dan je postio, drugi dan mrsio. Jedan dan postio, drugi dan mrsio. I upitan je, pa ti si vezir toga i toga, pa sve je u tvojoj nadležnosti. Zašto? A ima toliko, toliko ima opskrbe toliko e, e, sve su riznice, jednostavno državne, pune. Zašto? Keže, vallah je, bojim se da se ne, ne najedem, pa da ne zaboravim onoga koji je gladan. Nego bolje je meni ovako, jedan dan ću postiti, a jedan dan ću mrs. Tako su radili oni koji su zaista koji su zaista dragi brati, cijena, sestro. Razumjeli ono sa čime su poslati ili razumjeli ovo našu vjeru. Vjerujem da će među nama biti sve više oni koji razumijevaju vjeru i vjerujem da će među nama sve biti oni koji ako bude slijedit ono što je što je bilo kod prijašnjih božih poslanika, sada vatula, jale i mađma i. Upitane jednom prilikom Hasan el Basri, šta te je na Donjaluku šta te je na Donjaluku natjeralo da budeš toliko skroman? Jer je zaista Hasan el Basri bio oliče skromnosti. Kaže Hasan el Basri, spoznao sam da ono što je meni od riska dato da će moje biti da mi niko ne, neće to oduzeti i, i miran sam. Spoznao sam da raditi moram i ono što ja trebam raditi niko odraditi neće, zato i radim. Spoznao sam smrt i zato spreman se za taj dugi put. I zato spreman se za taj dugi put. To jeste, imam onog zada za ono što tek slijedi. Tako i na taj način, ima još ovdje još par tvari koji je upitan, tako na, to, na taj način oni su gledali i na dojnalu. Ja zaista, draga braći sine i sestre, me puno dulio za malu čalaha azzao džel da, da uzmemo uzor od onoga što je bilo kod Jusufa i, i od onoga što je bilo kod, od morala kod ostali e, i poslanika i oni koji su slijedili. Zaista, moral je nešto što mislim da danas nama najviše je majka. Moral je nešto Zašto ćemo i te kako biti pitani? Mora da nešto, dok čega ćemo nositi on čovjek na dan kıyameta i kaže Umar Suleman Askar, tri stvari nikada Allah džellešanuhu, racala džalaluhu nije promijenio svoje obećanje. Od Adem preko svih poslanika i vjerovjesnika do Muhameda alejselama. Jedna od tih stvari jeste ahlak, odnosno jeste moral, moral vjernika. To je ono što se nikada nikada promijenilo nije. To je ono što će, e, radi čega je čak i poslanik poslati. Boiftu li utemime, makarime nahnak. Poslan sam da usavršim plemenite čudi kod ljudi. To je ono, dragi brate. radi čega je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, onaj koji je hatim u onaj koji je poslidi poslanik, onaj kojom je dato ono što nije dato poslanicima prije njega, onaj koji će biti prvi dženetnija onaj, ko, onaj koji se jedini zauzima za, š, za velike grijehe onaj koji, koji je jednostavno došao i završio Božju misiju na zemlji on je taj koji je došao radi morala da upotpuni plemenite čudi kod ljudi I zato draga moja braćuci i nas cinine sestre, dragi brata i sestro, moramo se više družiti sa predajama, moramo se više družiti sa kuranskim ajetima, sa hadisima, Bože postanika koji govore o moralu. Tek na taj način spoznaćemo ono što je bilo I za vrijeme poslanika, ali i selam, i što je bilo prije, Boži, prije njega, odnosno za vrijeme ostalih Božih poslanika. A posebno ono što je bilo kod naših majki, majki pravovjeni, kod naših ashaba, odnosno ashaba Božeg poslanika, odnosno naših učitara. Tek tada, dragi brati, cini, cina, sestro, kad spoznaš što može slijediti. U protivnom, u protivnom, bit ćeš neprijatelj, kako kaže poslanik, salallahu alaihi vasallam, Sve ono što ne pozneš. poznaješ. Elmaruna dubun kulumbax, ja čulo čovjek je ne sve ono što ne što, sem što ne zna i zapamti To je vrlina kojom su bili okičeni, kojom su bili obdarini, kojom su bili počašeni, svi poslanici, svi ashabi i svi oni koji su bili na najjačim, na najtežim iskušenjima. Jer kaže poslanik, salallahu alaihi wa sallam, najteža iskušenja je bilo za poslanike, zatim za salihine, to jeste za dobre, one koji su, kako neki kažu, koji su znali i radili poslom znanju, onda falemsel, falemsel, Zatim, sodno tome, ili oni koji su slijedili to, ili oni koji se poveli takim primjerima, a da bi se poveli takvim primjerima, moramo spoznati te vrijednosti, moramo spoznati te vrline i tek tada bio nama drah ili ne bio neko govori istinu, kazat ćemo da je to hak isto ko što je ovaj. Pjesnik, kao što ovaj pisac i Sirske rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dana živ u 20 20. stoljeću naša obirašejne za sve ono što nas tišti. I pritpažite se dragi, draga braće i sestre s kim se družite. Al-mar'u ala dini khaleelihi. Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. E, mi ćemo li čeras ja samo još par riječi kazati o knjizi koja govori o moralu, istina, ime autora nije neko Tu moram biti realni, ali sam primetio da je u komentaru ovih hadisa Inače vraćao se na najviše islamske autoritete Na eminente učenjake, poput Ivnohađera, poput eh, ovaj, Askelanija, poput tako eh, itd. I on je sažao hadise koji govore o moralu Hadise koji govore o onome što nama najviše nedostaje ono onome što nama najviše nedostaje Ja vjerujem da smo moralni da smo bili poput Abduvah i Mumbareka, da smo bili poput Hassan al-Bastrije, da smo popu, bili poput ranijih naših autoriteta. Vjerujem, ne. Ne bi smo i mnogo ljudima ovdje vasili. Nije su misjonari u Indoneziji mnogo vazili, ali su postupali kako Allah če šanu naređuje. Indonezija i Malezija i čitava jugoistočna Azija, prihvatale Isla, nije sa sabljom ili preko sablje. Nije silom, nije borbom, nije ratom, već Zato što su oni koji samo bili, bili morali, bili valjani, bili su ahlakli, postupali su onako kako su postupale prve generacije. I zaista mislim da jedan od draguna naše kućne biblioteke ili kutobhane ili naših knjiga treba da bude još nešto iz suneta Božeg poslanika sallahu aleyhi vselem, a to jeste knjiga koja govori o moralu vjernika. Ja će opet se pozvati na redok našok naše kristamskog. Ja ga zaista smatram velikim autoritetom, jako e Neki drugačije mislije, ne zbog toga što on poznao mnogo hadisa, već zato što je, što se mnogo trudio, što je zaista na tom bio možda nepravaziđen u svoje vrijeme. Rahmeti Kasim Hadžiš koji je govorio, svaka sva na Dunjaluku može bude skupa, ali knjiga nikada ne može da bude skupa. Ja držim da knjiga nikada ne može da bude skupa i sve što drugo, za, za što god da novac, to ode, ali ono, to ostaje. To ostane možda sutra i tvome vladu, i tvom porodu, i to je ako koji ostaje u vašim porodicama. Neću više duljiti, za molit ću Allah, da budemo toniji e, koji su bili na haku, za molit ću Allah, da se povedemo Jusuf, Mohammedom i ostalim poslanicima, za molit ću Allah, da nas iskušenja koja podnijeti ne možemo, za molit ću Allah, da oslobodi Beytul Maqdis i sve ostale muslimanske okupirane teritorije, za molit ću Allah, da pomogne našoj braći u Palestini, u Iraku, za molit ću Allah, da da nam podari toliku ljubav da volimo poslanika kao oni koji su bili prije nas a tako su ga volili to jest ashabi i za moću Allah da nas sve ovako skupa inša Allah ja Rab sastavi u dženetu vahru mm -hmm. davana alhamdulillahi rabbi l'alimin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala